Txarriko jauregiak kudeatzen zuen AFMR formakuntza elkarteak eraikina xanpio amargarren anaidiari lotu eskola bati salduzakon. Joenen udan, erabaki hartu zeneko biltzara etzela legezkoa salatu dute Txarriko lektiboak eta suria kore kooperatibak atzo, bai honako hausitegian eta gurekin kolektibotik peio durruti kidea egunan egunan. Hauziaren txieta sunetan sartu aitzin, peio durruti atzoko apasatu eta salmenta ezestatzeko Esperantzaik bada? Zien aldetik? Nola bizi izan duziatzoko? Esperantza, esperantza handia, e, e, heinokzat e, agribatu zgedoz, geistuena ezta egina beharba, baina e, iduritzen zauku e, gure argumentoak entzunak izanen enditelea. Bon, aipa dezagun, eh? zer dena atzoko hauzean salatu dena, salmenta bat onartu zela joan den uztailaren ogoita bostean, e, biltzak hoktan zer zen joan etzen azin ustez? E, biltzak hoktan horoko gieriteko e, gertatu dena da jadanik gauzak egin direla isitlasunean, eta horrek zerbait erran haidu. E, partaide behar zirenak delibera hortan ez dira eta gomitatuak izan, e, horrek zerbait erran haidu, e, eta hori dugu, azken ean ez onartzen. Egiteko manera hori, eta ondoriak bakse okandituen. Eta nola e, berea zaukoten e, gauzabat, e, saldu edo erdi emanduten hori. Manera horretan. Zerbaiteka nahi du, hori egitek? Zerreka nahi du, zein iduriko? Edo inkompetentzia, edo jokutria. E, salmenta bat egiten nire, hori, ispitasunean, gauza importanta da hori ezen... E, ekipamendu hori da gure zerrekilean egina den gauza. Mm -hmm. e, Osoki. Uh, ordian publikoa da zerbizu publikoaren uh, tresna batzen hori eta manera horurtan saltzia uh, eta gehi na horiek hori ezein onaktua Eta tresna hori behar du gulakoz Egeiten dute tresna eta horta beharki susenttasun bategin susistentze bat egin, zebat, uh, eta... Xato zahar bat dela egin baina mm -hmm. uh, xato hori jadan ekiru ezestaiko baliatzen ahaldena da. Eta horren itzulian dira ekipamendu ederrak. Uh, hiru ektareko uh, lujaren ginean, badira ekipamenduak, badira uh, jateko gelabat, berreun eta berreun eta berreun lagun egezaitzen dutuna, ekipamenduak uh, kozinare mailan egin. Uh, Gehineko teknikerik ilan Eta hori Latanoi jende aloitzena jaldira e, Salak badira Lehenoko kurtsuenako mm. Eta e, konferantza salak Eta inatiko, hori denak beritsua badira, Eta hori da ezin honaktu Eta ba. hori treznak horren beharra baitugu Egan duzu kasik emana izan dela Zortzion mila euroa Sifre handia da banan Badira ba, ba, bestalde Konparaketak egiten jaldira dugu um, konperaketa ez giraxeetasunetan sartu bainan egeiteko da uh, mi, mia zaukatela daukatela erosle berek egiten dute Ez dira, beren uh, ahalek ilan, uh, eta um, agibatu hortarat banan jinkoaren laguntzarek ilan, eta seinduen laguntzarek ilan. Hor diak, dela, hori ukeitea hola, hori bon, jagogek beharak zagabitakan haidu. Nahi, justu ki, eroslea aipatzen baitu, eroslea ez tanok nahi. San Michal Garikoitz uh, elkartea da, eh, eskola bat kudeatzen duena. Lutu ere San Pio Amar Garen uh, anai diari, hori bat bon, ikanoren pahutik uh, kanpodean, aizta badiren urbiltziak uh, batik honetik azken gara iotan, hori dat jabagahiena Eroslearen uh, nohtasuna? Bon, uh, gurezat azkeniaan ezandatien kondizion hori tan edozen Erosle, uh, hola jukutikaren bidez, uh, gu kondanatzen ahaldu gu, baina uh, eriteko da priseski uh, Erosle horrek, uh, eta horretan argumentu bat uh, onaba dugu, Agu, eta horrek Erosi duela hori, baten egiteko. Eta guk egiten dugu ez dela republika eta uh, digure, diru publikoa hok tanbaliatzen ahal. Uh, bistanda grina dugula, hok berroi bat hauk dira. Uh, eta hori dira, bat uh, hori lekuko bezala haxen dituzte. Gaito horiek e, eskola bat egin mm. ez dena nehok eztu nakontrolatzen. E, Hamako horretan ja behesia dira nesketarik. Nesketarik, behemezokzik neskaba dira benen daumintxinen dira. Denen tokia baderarik e, iduri eta ez diren, diren garrikidan bizi behar, gero. jadanik bizten da hogek ja, giniatzen e, gaitu. Eskola esktakuru bat bezala ikusten duzia? Bai, uste duzia. Echandu e, seminario bat egin nahi dela hor? E, bai, e, berek deklatzen dute hori sartzen ho diren haukak izanen direla geroko eta um, bon, bueno, hori azken beren hautua dute, e? ezta mm -hmm. laiko giragu eta denan, denak badute edo kohanikoak, edo edo katolikoak bizitzeko dretsua, uh, eta banan hori izan ditela dena deklaratuak, Uh, Baan eta diru publikoa ez dela ez dela horien zategina. Pe duguti zurekin eh, segitzen dugu AFM gedo formakuntza, baseegi emuko formamakkuntza Elkartea ekenka txajean zen, azken e, urteetan, salmenta hori egin haitzin. orai e, etxajean ziren ikasleak uztaritzen dira, uztaritzen kokatu da horai, eh? erten aldugu, AFMR -E Formakuntza Zentro hori, salmenta ez eztatzen balitz, egoera kritikoa lietaike, nola jarrduki hori. Baina uste dut behar diren gauzak eta hori ikusi ikusi, e, e, da erran handutela, difikultatean zideela, baina egiteko da, saldu dute tresna bat, eta al alokatzen dute, e, urtian latanoi mila hurbil e, urtero. E, ordean, barnekaldean, barne eta hori gauza importantatazok gure, barnekaldean zen tresna hori, Uh, iriskuan zen, biztan da. Ezen ez da, ez dira bekarik uh, eta muruak kon da. Proiektua ere maleuski uh, esesatu bat da. Ezen hori izan da formakuntza zentro bat eta formakuntza betiko beharra da. Gero ari buruz, nork pentsatzen hadu, formakuntza uh, eskasean eta bizibitzen hagi dela. Ordi, uh, guk, uh, hori defendizia ma dugu, erriten dugu ere, bestela egiten altzitela gauzak. Eta bestela egimeherdi dutela gauzak. Eta hori, mm -hmm. trexena hori beharlegula baliatu. Bestela egiten altzirela... E Bartzen emiagarrek dio, eraz sosori ezpal, e, sosori kentzen e, basaie, itzuli behar bali dute salmentaren sosori, e, biaramunean e, dena desagertzen dela, afm desagertzen dela. Zek, nola, nola ikusten duzu egeroa? Jauri gehori erreskuratuz ere, elitaikea saltzea behi, behizantxeatu behar, basten hor baiti? Zendako saldu gurea dugun tresna, eta behar dugun tresna guk pagatia dugun mm. tres hori, gure sosarekiran eta gure zergekiran, Ordian gurea da, eta gure proiektuuen zerbitzuko litake hori. Difikultateak iziten ahal dira, baina ez tira horiek eskut ez, eta estakurutza takzen ahal. Difikultateak datatzen gira nahi baten itzulean, eta ikusten dugu behagarren araberan, eta laguntzak iziten ahal dira. Jendia enket badrima da, enke da, ikusiz nola pasatu diren gauzak. Etan partikulazki, peniten duena da, gauza hori bestela egiten ahal zela. Denen jakinean izan balitz, eta dirua errakonde behia bat ditugu, Tresna hori, xantzada badugu, ez bakarrik muria bainan proiektua hor zen, mm -hmm. hori ezagutua zen uh, eskolegian eta Frantzia eta lugalde guzietan, uh, kanpoteketorzen ziren horat uh, jendiak, eta impotentzia handia duena hori zen eskualerri barnean. Eskolegi barnean uh, behar du bizi eskolegiak. Eta hori bazen e, sustengu bat horregiarentzat. Zendako denak ekagi kostalderat. Hodian e, gure proiektua orokorra da eta badira aterabideak. Baditzola pista batzu gogetatuak ideia batzua Ez dakizu, jendian nola motivatua den, <gülüyor> uh, somat jadanik uxerekilan uh, konfirmatuak dira, uh, hirumila uh, izan behar dira jendian, eta horik ez dira bekarrik uh, gure, gure proiektuan sartzen ahal ditena dira. Berita hamar uh, auzapez goiti uh, eta sinatu dute ez dutela honak zen. Hori, e, e, da horiek zerregatzen nahi du. Eo, atsobazen, berreumat lagun hausitegiaren haitzinean. Da horiek erregatzen nahi badela motiva bat. Eta geroari buruz behar den trižna ginukela hori. Izangira autetxien ikusten, ez dugu bat hatxeman, eta eran naukuna horiekidan akortiziten atzela. Mm. Eta denek erregatzen mutei. Dian, zendako ez, astokeria batek egite ma da, behartak gile bategin, edo be, segitzen ma li ma da, bala hor beste jokutriarik. E, Behiun bat pertsunai patentzien atzo baiunan, zer da ideea, jende hori guzia, implikaraztea, uh, AFM-ek elkahtean berean, jendea horxak araztea, uh, erabakitze gune horxetan? Guk uh, egiten dugu, presikiai herri batean geroa, elkahta serunaren bidez, denen afera dela. Ez da bekarrik etxarriko lektiuaren. Afera hori, eskolegiko tresna bada, eta hori da, denen zerbitzuko iziten jaldena. Eta hor, denen ideiak plantatzen dira mahi baten itzulean. Baina ez isiltasunean, ez jokut Ordian sosa e, dien, sorsa behar dela, baina sorsa bada. Eta geho, sorsak ez du denak egiten. Ez da bekarrik, nok, nok onakzen ahaldu, bedea ez duten gauza bat saltsia. Bedea konmalute ez duten nola salduko. Peiude guti, uh, usta hilaren uh, ama iruan, uh, ya kenenda ausiaren... Uh...